Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester. Sóc a Canus, a casa d'un dels homes que coneix millor el nostre patrimoni arquitectural. Ha escrit llibres, molts articles, ha fet moltíssimes conferències. Francis Novell, bon dia. Bon dia. I gràcies d'acollir-me a casa vostra. És un el meu Una casa que he vist construïda per vos sí. el 71. És això. Perquè el vostre mestier ha estat sempre a la construcció. És això mateix. Eh? Eh. Ha estat el meu i el de mon avi, el de mon pare i els de molts avis, també. Parlarem de patrimoni arquitectural, de Canus, és clar. Ha fet un llibre, Canus, al meu vilatge rossellonès. Abans, doncs, sabrem més coses... D'on ve Francis Noell? Sou del 1935? A això mateix. De Canos? Sí, sí, sí. Eh? Sempre a Canos, Som doncs. Sou carrer. D'acord. Al carrer 8 de Maig. A, a això mateix. Ens heu dit ja que això de la construcció us ve de, de lluny del, del pare i, del, i de l'avi. Parleu-me de, de, dels padrins del pare i de la mare. Sí. Padrins, a veure. Els padrins. I ve un avi, un mes, en fi, el pare de mon pare, d'on? per jut, sí. va venir en 1903 a Canos i se va casar... I d'on venia ell? de any. I se va casar amb la, amb la minyuna d'un peiré, també. I llavors, se va, a bout d'aquell que estem se va, se va estar la seu compte i fins a... Fins a la fi, que fins a passar la guerra, se va morir s'havia estat a Canous. Uh -huh. no. El pare va reprendre l'empresa. Mon pare va reprendre l'empresa. I mon uncle també, el germà d'un mon pare, donc, se va, va reprendre l'empresa més se va casar a, a Bompas, d'on va anar -se a s'estadlar a Bompas. Uh -huh. I l'avi per part de mare? Per part de la mare eh, se va morir eh, en 14, va ser el primer mort de la guerra de 14, eh, de Canous. El mes d'agost, el mes d'agost, eh, l'any 14. Doncs, ma mare n'ha pas coneixit. Estudis? Veig a l'escola, al col·legio moderna, que s'aia a la a a Moderne, SUP, a Perpinyol. Veig uh -huh. anat tres anys aquí. És el moment entre el, el liceu va, i, i la, la SUP es van fusionar i vaig fer un any, doncs, dos anys a, les, a la SUP i després van anar tots a, al col·legio, a, al liceu Aragó, uh -huh. un any. I em pres, vaig... En fin, M'anava a buscar primer d'anar a escola, llavors vaig plegar, i el mon pare va ser ben content, perquè li feia un obriere que tenia pas de plegar. <ríe> a quin aniversario restar, doncs, a l'escola? De... 16 anys. 16 anys. Mm -hmm. I us convenia més treballar que sí. que estudiar. Això mateix. Eh? Mm -hmm. Doncs heu fet de païrer... Heu treballat sí, el, el, el, manualment? Sí, manualment, carai. El dibuix que eh, mon pare tenia que us obries, en fi, havia treballat manualment. I el que feia també és que la, la, la net anava a l'escola de, de, de Bosar a Perpinyà per aprendre a dibuixar. I el que fa que em permetia de fer els plans que mon pare tenia clients que volien fer un camp, no, no porta. li feien els plans i après feien la casa. Mm -hmm. En aquell temps, la construcció no tenia problemes de, de no, trobar feina? No, eh, a moment donat, sabeu, dintre la construcció sempre estat així, o hi força feina, o llavors desesperat, o, bon, bé, el temps de mon pare anava polit i em pres el moment que va anar millor per, per, per nosaltres va ser que em van tornar del servei en 58, llavors hi havia els repatriats que venien del Gerit, tot això, llavors aquí hi va haver força feina. Haver força... Que volien fer-se cases? Jo, Tenim tenia mesos de desallotjar. Bàsicament heu fet cases? Sí, no, feia, no? vas que cases, feia el debut feien cases, m'han pres, vaig fer eh, treball públics en fi, petits punts dins dels altriciaments feien terrenes de vestiga i, i un, un bon dia, era el debut que era casat, va venir el capellà de, en Pagès que era capellà a, a Poyestres, va venir a dir que calia que, que, que, que n'éssia a l'hi adouar a l'iglesi, perquè li havien s'havia adobat amb els minyatges, amb els joves de, de, de pollastres, havien muntar prestatges, havien picat tota l'església de dintre, hi havia pas cap a pollastres que, que volia fer, havia... era massa nalt, massa... en fi, era complicat, teníem pas l'habitura de fer grossa xenties, llavors jo hi vaig anar i van muntar prestatges perquè en tenien, dintre tota l'església, iglesi, van picar tot, van rejuntar, van... en fi, va ser la primera vegada que vaig treballar dintre d'un monument i amb un Poncic. En Pierre Poncic, que era conservador de, dels objectes d'arts a Perpinyà, a Palau de la Majorca, i és aquí que, que ho vaig conèixer I en s'alla d'aquí van anar a Santa Maria van anar a Canus perquè la Belanet era cap de, de de Canus i de Pujostres i llavors un bon dia li vaig, li vaig fornir eh, martellines i a la nit els joves anaven aquí i picaven també i van trapar coses interessantes que venien del 10e siècle fins i tot a l'església de Canus, que era, era perquè mm -hmm. eh, doncs van restaurar l'església de Canus amb a la, la filla la Mireia, s'hi va posar també, perquè els hi va costar, més si vol posar. I emprés després, forçosament més després, van fer les façades i el campanar i va ser escrita a l'Inventera suplementar de monument històric. Doncs el vostre interès pel patrimoni arquitectural us ve d'aquí, d'aquest moment. Ah, això, això mateix, és a partir d'aquest moment que em va interessar la cosa. Sí. Quins anys és aquí? L'any 60, 70? O, eh, 60 o... Oh. 65. I després, llavors, com em eh, comenceu a a posar el en un forat quan diu que ell apareixo seu gufat <laughs> <I> tot que hi. Aigordesopressbi bi treballat a Palau de, de Reis de Mallorca, en equip massa, eh, a la Real, van fer un depart del Terrat de la Rol. Eh, en fin, divers, diversos eh, monuments. parlant dels padrins, de, del pare i la mare, doncs de, de la família Francis Noell. A la família el català era sempre present. Ah, sempre, tothom parlava català. Eh? Sí. Sí, i fins jo, jo que em vaig ser, eh? que n'eri aniria pitipitit, me parlava en francès, abans d'anar escola, eh? mm -hmm. perquè que, quan arribeu a escola, si, si compreneu el que vos dieu mestre, m'hem pres, vam parlar català, tothom parlava català. I a l'escola, també la l'Ameinada, també entre ells parlava en català? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. tothom parlava en català. I havia fora que ens reentraven dint l'escola din sí. i que, calies, que calia, que calia, que He, calia, que calia. Heu viscut la prohibició de parlar català a l'escola? No, no ho era, mm. el mestre era un home dintre, de Carcassunt, davant de Carcassunt, aquí, era pas, era pas contra el català, què, vull dir. Sí. No. Ens ha explicat, Francis Novell, el començament del seu interès pel patrimoni arquitectural. Ara sou president, ja fa temps que ho sou, de la mm. Fundació del Patrimoni Català. Sí. Llavors, aquí vaig ser pendent 20 anys, al matí de temps que era, que era entrepreneur, que era gerant d'una societat, vaig ser membre de la Cambra de Comerç a l'època d'en Ferran, del president Ferran. I oi, fa 20 anys. I un dia vaig tenir l'idea ja Eh, com era i també pre, vicepresident dels de, entrepreneurs de maçoneria de, de la Federació del <coughs> va entendre la idea que podrien fer una, una associació per mirar justament de, de, de conèixer i de, de restaurar el, el patrimoni català I llavors el president de l'epoca em va dir bon, cop o tenen, sempre perigo tens una idea, mira de la fe a Botí i llavors van Uh, vam fer, fer aquesta associació. Llavors, el que va fer els Estatuts és el mire de, del Soler, en François Calvet, que era emplegat a la Cambra de Comerç en tant que director de, de la partida jurídica. Llavors va fer els Estatuts, van deposar això, i després hi s'han canviat de president a la Cambra de Comerç. El president que ens va succeder va ser enforcada e comerò un amic, eh, eh, li vull dir, bon, si vols, bon vei, eh, no, no, no tu més passa, eh, eh, continues i voilà. Bon, llavors, el, aquí amb aquesta associació hem fet més d'una feina i que el més important és que s'em carregat, en fin, vai crompar una partida amb l'ajuda de la Federació del Vestiment, que van deixar els ous, vaig una partida del de, de castell de Tacxó de Vall, de l'inglesi, de, de, de, de la capella, una capella. És una capella contal, la, el conte de Tacxó de Vall, que s'havia fet una, una, una capella, doncs, i aquesta capella és en un bon estat sument, pertenia a tres persones diferents, i de dins hi havia un ramat la partida. <coughs> Llavors vaig crompar primer perquè eh, la primera partida, que era la més petita, perquè l'home volia fer una, una pizzeria de dins, un perigen volia fer una pizzeria, i em pres, s'ho va pas veure capable, eh, en fin, s'ho va vendre. crumpi i em pres el, el vellí immediat de la neu, de la capella, era un pastre, i llavors em va dir, eh, un, un, un dia l'embatava, em, que si sempre allà, ah, t'hi fotré una bomba aquí que atreparàs un munt de roques. <coughs> a poc a poc em eh, vaig fer amic i em diu, te, si, si, si tenies aquell, aquell celler, allà, en fi, eh, contra la, la de jo, hi havia una, una espècie de, de celler, de... i em diu, te canviaré amb, amb la capella. I li dic, oh, i, i això, com val dir? Oh, això, diu, és de gent d'Argelers i tenen pels meïnatges. Llavors, el llord, gran amic, és un tal, l'Isart, ah, oh, me'l coneixi jo. Allà, llavors, vaig anar a atrapar aquesta gent i aquesta gent, que no els hi dir perquè que, el que podien fer, me van dir, eh, i si vos ho donàvi? Rosomen gerisentat, untremisigui. És un geiguts que aten. Ai voles m'abandonen, nos van donar, donq aquesta un cortal, un cortal amb, amb una parreguera, eh, hi havia 500 m² de terrena eh, a Argelès, sabeu lo que el, el terren, eh. Nos van donar això i d'on emprès van fer la cambiera amb el, amb el pastre, i el pastre va donar la capella i ell, i, i ell se va guardar la deus. El seu, seu minyó va succedar i ara hi ha fet una casa. El remat és lluny, me, sí. perquè la gent s'ha planyat, que era dintre din l'endret, van ser sí. allà el remat i vam fotre... Oi. És per dir que no, s'han reixit, reixit a agrandir la nostra, el nostre patrimoni aquí sur plaça, més hi ha un... Un tercer, el tercer propietari, si volem, que és propietari de la Pcisa. I ell hi ha ja per a fer, té pels menys d'anys, tampoc. Aleshores pensava un dia que un no, fet, fet intervenir el Mera, els adjoencs d'Argelès, tot això, i hi ha ja per a fer pel pas, pel pas que enviar el Déu. I el que se passa és que l'embatant és que és tan com ell, Eh, Sm de pas a paper perquè mai, mai ha arraviat els papers vol signar perquè sigui classat molt i mai històrica. Jo de sigui que vaig arribar i vaig demanar el al classment.vam dir bon, bé podem classar que sí si és un ensemble bé, Per ara ho, ho escrivim, encri a l'inventera suplementar de Mon històrica. I els tres quarts, el que és nostre de l'associació, és inscrit: ve-lo altre res. All de... bé tant com tenim pas l'ensemble classat podem passar res subvencions de l'Estat és una porta, no passa res la... tenim subvencions de l'Estat ni de la cambra de... ni de en fi, del Consell General, ningú, sí. ningú no té subvencions és blocat, doncs és blocat. Allò, la fera és blocada a veure i, I, no, rarament... I no hi podeu pas treballar aquí, doncs, tampoc. I no, i no podeu pas treballar. Llavors, darrerament, en fi, hi ha calques temps, eh, i vaig anar amb el de la l'ABF, aquí, l'arxitecte de, de Batiman de França, i vam demanar de, de, de restaurar el pilars que hi ha al mig, perquè eh, cal dir que és un monument que és excepcional. N'hi ha, ha pas un altre... I, i hi ha pas un altre monument com això, aquí ni coneixi pas d'altres i en Pontcic poc tinc uns que coneixia pas això. Hi ha una al mig de la nau, si vols, i hi, hi ha una arreglada de, de pilars i, i d'arcatures, d'arcades com això, que fan que la, la, reprenen, si voleu, la portada en dús la portada en dús i, i és, és interessant i és d'umatge que s'estiguin sí, en l'estat intesa. Mm -hmm. Llavors som fet restaurar amb el granit els pilars d'Onda que són al centre de la nau. M molt resument, l'altra vegada que vaig anar som un poc descorregat perquè els meïnatges m'han fet i hem fet dibuixos a per tot ho hem tagat Allà, llavors eh, per parar-ho així i fet un diu o altre ja, ja arribarà bé doncs espereu a veure si es pot acabar aquest bé, treball a la capella de, de Tatzó de Vall eh, a Argelers això que, bé, que dura no, això? Que fa, que fa anys que dura i som tot sols a, a, a remenar per mirar de fer com, sí. com perquè el Mera se'm fot mal sí. cada cop som notat a veure bé, deu cops i cada claro, com m'ho diu sí, sí, bé, farem això, farem allò i, I no, fom bé no, la casa és acabada ja hi pude'm anar la dona i la mainada la sogra, el gato, el camp un turronet a terra que podré cultivar la vida és massa cara i cal estalviar ai, ai, ai, ai fa fregat tan ball i es fa fi o natura Ai, ai, ai, ai. Jo respiri ben bé de passant en lloguer. Tothom és instal·lat, la dona no sombilla, la sogra en rebe en pas, la peinada respira lluny de la pol·lució i del bruig de la vila. I visca el Rossellú, país de sana vida. Ai, ai, ai. S'ho fregat amb all, i es pot fer una tomata. Ai, ai, ai, ai. Jo respirí ben bé de passant a lloguer. Per tenir tot això, penseu-s'ho emprentat a la banca agricol que fan facilitats. M'han dit, senyor Codolls, vos feu pas dolent sang el tindreu tot pagat a quatre, vint, deu anys. En Precis Novell ha fet un treball sobre l'arquitectura vernacular en el que expliqueu les diferents maneres tradicionals de treballar en la construcció, mm. els materials que s'utilitzen segons el lloc. No és la mateixa cosa fer una casa, per exemple, a la plana, com a Cerdanya, el Capcí, el Conflent, el Vallespí... Sí. Tot depèn del material del lloc, no? Això mateix. En fi, a l'època, sí. els vells anaven pas a cercar blocs a baixar o a la vila. trepaven en fi, se servien del que atrapaven a casa, en fin, a, a casa mateix, al vilatge mateix. Sí. I llavors, a partir d'aquí, cada vilatge té el seu... És un tipus particular que és manera particular d'atendre el treball i és això que som mirat d'atrapar I, i... podeu de... explicar, encara que sigui breument, les diferents maneres de treballar? Les diferents maneres depèn del material que tenien sota la mà. Llavors, en, en, en Cerdanya, que fan prets d'un metre o d'un quatre vins, posaven terra terra i, i, i pedres, i les pedres que atrapaven a ser plaça. Aquí dintre la, la plana, de, de, de prets fetes amb la terra, en resta pocos, sóc a Sant Jaume. A Sant Jaume, aquests prets, que, aquests, aquests carrers aquí que s'esmodreguen, sí. hi ha un munt que són fetes amb, amb la terra, les prets mitjanes. Me, aquí, dint, de, dint els vilatges de, de, del Rododuc, és fet amb pedres de, que han trepat plaça, pedres de terme, que se diu, o de, o de la ribera, i muntades amb, amb, amb, amb morter. Perquè el morter de calç de l'època era unmuntsolet i això ha sempre resistit pis que trapem encara eh, hi ha elements que daten dels de villigos doncs de, de antes de l'època romana, que tenen més de mil anys que tenen encara el cop. Són les soles coses que tenen, són les soles construccions que tenen el cop, eh, que sigui a, a corbera o a, a fur que és una porta. com es feia el morter? el morter, amb calçglasa. el calç Glassa. El calç Glassa era la calç, que era cotxa, sí, feia rocs, com això, que se, de, se desfeien, i la, la fotien dintre l'aigua, això bullia, i amb, amb això ho fotien dintre dint dint dint la surra, i, i feia, feia morter. I doncs, feia morter solet, eh? Doncs calia comprar la calç. Calia comprar la això calç. Sí. I la resta, <coughs> resta ho trobava el terme. Andaven a cercar la ribera i ha sí. acabat. D I cot de un cot de remenudus aquí, i sí. rebejaven tot això. En Francis Noell, he parlat molt sovint de tot això, podem dir que és un tema que interessa la gent del país o pas prou? Bé, penso que sí. sí, sí interessa, som... eh? Sí, sí, interessa. I si sí, me manqui de, de, de dir-ho com, perquè de cops, eh, com és un poc llarg, que eh, ho passi un poc a... a amb vitesa, eh? sí. i bé, això ja m'ho diuen, eh? he pas parlat d'això, he pas fet això, he pas dit això. <ríe> sí. de les qüestions que m'ho fan i reprenc el que me diuen. Sí, sí. Perquè continueu fent conferències... Sí, me'n cal fer una a l'Associació Científica, Literària i Agricola, per sí. allà, ja. en bon, aquesta societat m'han demanat de, de fer com, com. Mm. I, ho faré. D'acord. Heu fet també, Francis Novell, un llibre sobre els molins de vent. Sí. Aquest és un patrimoni més important del que molts creuen, no? Ah, sí, és evident, sí. Evidentment evident, hi, hi ha un munt de gent que espien per res i passen amb vitesse sola a la ruta i veu un pas que hi ha un, un, un, un monument, un, un, un molí, no importa. Una sí. construcció, el, el primer que s'ha adobat és el de, de colliure. Ara se n'és adobat un altre, és a Aclirà. I dintre de, dint del meu llibre, eh, que em vaig fer el llibre, era pas encara adobat, en fi, era per restaurat encara. El, de, el de, de, de Colliure va ser el primer que se va, va adobar. En el vostre llibre eh, parleu de tots els molins que hi ha que a Catalunya Nord, que queden, sí. Que queden, sí, una dotzena. una dotzena. Una dotzena. sí. Mm -hmm. <coughs> I el més interessant deu ser el de Colliure, o...? Oh, El no. més interessant és perquè l'han refet ara, sí. més n'hi ha d'altres, els altres també són, són interessants saber, que no de refer, N Hi ha un que és, ben, que és, ben, que és interessant també, és Òpol, perquè a Opol hi encadre la pedra, la pedra del de molí, com, com aquesta aquí. Que aquí, és, aquí de fora la, teniu una pedra de molí, eh? aquí al jardí. No, això. I bé, aquesta, la pedra del de molí, la mola, doncs és en plaça encara. Més, en el moment, manca el terrat, manca... i, i treball a fer. Eh? Més seria interessant de, de, de poder restaurar. Som vist al Mera més d'una vegada, en el moment, és pas, pas de la Merí. Llavors cal que la Merí crumpi eh, això, que s'ho faci donar, no? per poder eh, restaurar. Eren tots molins de vent. Eh, sí, de, de molins de vent hi havia dues dotzenes, a l'apartament, més per què eren aquí sulo la costa, veu, sulo a costa, sulo als oberes, eh, del Vallespir i dins del, del Conflent i ni veis cap, ni endeia la muntanya, tampoc ni veis cap, era tot molsa, molsa i Canus, el meu vilatge rossellonès, que des del llibre, amb la història de Canus, des de la seva fundació, parleu del canal reial, de les construccions més significatives, de les fonts, dels masos, dels personatges il·lustres, parleu de tot. Miri. Del vostre vilatge, on heu, nascut, on heu viscut sempre, sempre, sempre, i la família també, eh? Sí. I a temps que havia escrit certes, certes coses... I després em va dir, ara me cal, me, me, me cal fotre una darrera borrada i ho, ho acabarem. I, I és el que vaig fer, vaig remassar tot el que tenia, són les lleixes d'on ho voleu, que eren sota canos, i ho vaig fer. Uh -huh. Hauria pogut fer més gros, més llarg, més escrit com això, el que, el que, el que, el que remassi el que s'ho escrit, <coughs> Però demani és que això interessarà a la gent, això m'interessa. D'acord, me veieu en abús o en concurs que posa aquí, eh, l'interessa pas. Llavors, eh, jo sóc un professional de la cosa. Eh? Llavors vaig, eh, vaig estar com que em semblava el, el més interessant. Mm -hmm. Hi ha una cosa d'interessante, de, de, d'expressió, és que hi ha una descripció de la Iglesi tal com fins ara ningú s'havia atrapat, perquè en Pontsic va ser enganyat per un document hi ha un capellà que havia que, que era aquí quan l'iglès es va esbodregar una paret, i va dir la, la, la, la vuta se t'efondré. Llavors, quan es pas, la vuta, hi havia temps que era esbodregada i que havia estat refeta, en fi, havia estat reemplaçada per una xerpanta en fusta. I llavors, eh, quan són doncs, reprets això, són trepats doncs, amb això, de com havíem restaurat la Iglesi, posant pilars i, i tot això, i pensi que és, és un element important d'atrapar la veritable història del de, de, de, de monument. Mm -hmm. En aquell llibre, eh, Cano és el meu vilatge rosallonès, Parleu també de llegendes de bruixes, del joc de pilota, al frontó de l'església, sí. de la festa major, dels treballs agrícoles... Sí. Tot això ho heu viscut? Ah, sí, Perquè sí. El joc de pilota, al frontó de l'església... Ah, sí, sí, sí, jo... sí? Ah, sí, tothom... Tots els joves anaven a jugar a la pilotada, eh? A la pilotada, això. A la pilotada, eh, ho heu dit al cim de la missa. Hi ha tradició de llegendes Bé. de bruixes aquí a Canous? Pestalment no, que us és pas un vilatge de bruixes. un mm. pare, que et coneixia sempre històries, d'avui havia vingut a Ràdio Reals fa un sí. temps, a en, enraonar també, m'havia explicat certaines, certaines coses que eren lligades, menys, a les bruixes, a la idea que la gent abans eren, eren supersticiosos. Teníem pou de, de, de tot, de fins quan... I llavors, de, de tot això, Jordi Jove, escutobi, i llavors ens hem sempre recordat que i és a partir d'això que s'han fet una, un article dintre, dintre el llibre. Canos és un vilatge, eh, molta gent el coneix, però per part de fora, no entra mai de dins, i, mixes, ah. i sembla un vilatge sense història. in té molta d'història, eh? Ten I i la reconteu mos... aquí en aquell llibre, eh? Això mateix. Okay. Aquí és, Eh, hi ha gent que s'estan aquí al Neolítica I llavors eh, el meu pallà ho havia fet coneixença amb la Madame Clostre la François de Clostre mm -hmm. i llavors venia aquí al cercà no porta, i d'on m'havia fet un, un paper per ser més precís perquè això se veu és delicat eh? i llavors si sí, eh, escriviu un de, de, de, de, de travès que vagi pas bé amb, amb la cronologia o em porti, amb la història de seguit hi ha gent Eh? de l'universitat i tot això que m'hagué sentit de tot. I, bueno, la Laprençó de Closter va, va fer aquest paper és un reportat amb majoritat din d'aquest llibre. Hi ha una cosa també important és que vai prendre contacte amb Tretong amb Tretong. Vale? que és un, era un estudiant, i venia d'atrapar justament, havia vingut per aquí per veure la cova i tot això, s'entressava tot el que és els templiers, perquè la gent de Cano se creien que eren els que havien fet la cova i que havien assecat la prada, i ho es pas, i aquell minyó va atrapar el que jo havia, mai atrapar, havia anat a, dins els arxius de, de Carcassuna, Carcassuna perquè Canus depenien de l'Aveí de la Grassa, la propietat de l'Aveí de la Grassa, i llavors Sant Marí de la Grassa. I llavors van, va atrapar un paper com que l'abat, de, de, de que era l'amo, si voleu, de, de, el senyó d'aquí, de Canus, l'abat va, va crompar terres per fer pous, per, per, per poder assecar la, la prada me va donar la data i tot i ho s'han posat en el llibre, i és que el de nou fins ara ningú no sabia pas. Quan parleu de la parada, voleu dir, és aquest desnivell que hi ha? Oh. Abans hi havia aigua aquí, era ple d'aigua? Era ple d'aigua, encara sí. arriba. Eh? Sí. Si la, la cova si, sí. si s'etapa, eh? sí. en hivern i hi plou massa, mm -hmm. i ve... Eh, la cova marxa bé, malgrat que ten 700 anys, marxa bé i dos dies després ja pas més aigua. Eh? Mm -hmm. L'aigua se'n va, se va arreu. To doncs s'havien treballat bé abans. Sí sí sí. He, hi ha hagut un tratic eh, pendent sí. I, tot aquel temps hi ha hagut un entretí contravèsa.s'esbotregava mm -hmm. se, fins a mm -hmm. filla hi, ha hi ha hagut episodes eh, malament crueles. Jo conec això de la Prada, aquest nivell <coughs> l'he vist molt sovint perquè als anys 80 Francis Novell va cedir tenia un hangar, no sé si encara el teniu? Sí. Perquè llum. Radio Arrels instalès els seus estudis, Radio Arrels havia creat eh, en un apartament particular Bé. a Perpinyà i necessitava ampliar-se i anar a un lloc més professional i veiem nadar a, a de, de fet a un lloc que era de la vostra propietat. Ens veu deixar Sí, sí. Es veu poder instal·lar al mig de les vinyes. En va ple, sí. I ve aquest engard, al mig de les vinyes, i és el de, de justament, de, de, de la sí. Prada. De Bord, hi ha un proverb que diu que per l'arriba, la arribat, de canus, vistat És el cim de la riba. L'engard és el cim de la riba. I d'aquí ho viu, viu tot. Es a dir, digui, si els anys 80 ens veu deixar un lloc per poder a instal·lar els estudis a Radio Arrels, vol dir que ja estàveu interessat, no?, en la defensa de la catalanitat. Sí, sí sempre m'ho heu sí. La prova és que vaig fer anar al meu pallago que, que és arquitecte, ara, <coughs> ho vam fer a la Brassola, el primer any que, sí. el primer, els primers dies que, que la Brassola existia, a Nils, amb en a Manzanares. Sí, sí i va anar, li, va, li va anar bé perquè havia anat a, a Tolosa per fer el seu, uh, els seus estudis d'arxitecte i després va anar un any a Barcelona a l'Escola es, Espec Especial d'Arquitectura, que, que és un món de renomada sí. és en castellà i en català mm. i llavors la gent que se'n van d'aquí per anar allà i, eh, si, si es coneixen per sí. la llengua eh, poden, poden, poden perseguir mm. i ell li, li va anar bé i per un pairer tenir un fill d'arquitecte sí. és... està molt bé, no? Sí, sí és... si ho voleu, sí. És una, diguem que és una, un seguit normal. Sí, normal. cosa. Però jo mateix havia estat eh, pas arquitecte, perquè el nom d'arxitecte és, és protegit. Teniu pas el dret de vos dir-ho d'arxitecte si teniu pas un diploma d'una escola, més eh, del temps d'en Giscard, que en Giscard era president, va fer una, una llei i va eh, volien suprimir tot el que era metro d'obra i tot això I els va posar, els que tenien que, que s'havien acampat la vida en, en treballant pendent X anys en fi, hi havia certes condicions els va, els va a, a, a agregar, com, a, a agregar en arquitectura Llavors jo vaig fer un dossier, no, no. vaig enviar un dossier i vaig agrair energètica. Va donar un numeró sí, sí. també tot això. Me'n son servit una vegada, per jo, per un hangar que havia fet i mai més me'n son servit perquè atrapava tra que era pas normal que, que fessi plans, en fi, que, que poguessi fer plans i poder construir. ha doncs. estat una, una concurrència, diguem, ilegal, en fi, sí. la meva idea. N'hi ha com fet, eh? <fut> Molt bé, aquesta és la vida de Francis Novell, un home de la construcció, un home del patrimoni. Jo estic segur que sou dels que millor coneixeu el patrimoni arquitectural del país. Eh? Veieu, se segurament que sí. <laughs> Francis Novell, gràcies. Bon dia. Bon dia. Memòria La nostra gent s'explica Berenguer Ballester,